الحديث تا بسم الله الرحمن الرحيم كم عدت الاحاديث في كل منهما سمر دیش میر د احادیث او په هر یو کې د دی دوالو صحیح هېنونه البخاری جملته مافیه سبعه الافن و مئاتانی آلاف و خمستو و بالمکرراتی غن آغا چی پا دی بخاری شریف کی دی وزرا دوسوا پینزا او یا احادیث دی خودمکرراتو سرا سره دی احادیث پا دی که بار بار راغلی هم پا ځان زان زان تشمیر لی ست هزار ابو بخاری شریف کی خسارہ د مکررات ہونا وبحذف المکرر او چې مکرر ها مقرر حدیث حذف کی 14000 نسلور زر احاديث پات کی ور دي علماء پومرو نو اددای پا قبر نو کې دی الله خیر او برکت واشي سمرا خواری کڑی حادیث مکررم شمیر لی او بے حس فی المکررم شمیر لی مونگ نفسی کتاب نگورو سم کو زان پی پوئی کو مسلم جملت ما فیه اثناء عاشر الفا بالمکرر دمکرر و حادیث و مسلم شریف کی طول حادیث دول الزردی او په حذف د مقرر سره نهو 4000 درس سلو ورو ورو پوری دي انا نجد بقيه الاحديث بقيه الاحديث الصحيحه التي فاتت البخاري ومسلم كمز کوممغه ممو باقيه حديث صحيح جريم امام بخاري او امام مسلم رحم الله نفوچي وي دي نجدو ها فيل كتب المعتمد معتمدتي المشهورا و ایمم ودا په کتابو نو معتمد و مشهورا کی لاک شهد ابن خزيمه سيد ابن حبان مستدرك د امام حاکم سنن اربعا سنن اربعا دی سلولو کتابونو توی ابو داود سننن ترمی ترمیزی سننن نسائی و سننن ابن ماجاب و سننن دار قتنی و سننن بحقی و غیر حاب و وجود الحدیث في هذا الکتب کافی نه د وجود دیو حدیث په دی کوټه کتابونو کې بللا بوذ من تنسیص علی صحت ہی بلکې بنی بنید تصریح او وضاحت نه په صحت دی حدیث الا فی کتاب من مگر په کتاب د اغه محدثینو کې شارط الاقتصارا چې اغه شرط کړي د کوټه هی علی اخراج صحیح چې بدی کتاب کې صحیح حديث ذکر کړي نور باندې ذکر کړي ک صحیح ابن خزيمه دې په لازم کړی دې بس کوي کلام په مستدرک د حاكم او په صحیح ابن خزيمه او په صحیح ابن حبان سیدا څنګه کتابونه دي و مستدرک د حاکم وهو کتابو نحمو من کوتبل حی دا یو غټ کتاب د څو جل ده کې مو سره کوخواانه کې دی د کوتبل حی نه د کاره معلی ځکر کړي د معف دې پهې کې هادیې صحی هغه چې په شر د شخنو دي او الله شرې هما یا د یو د شخینو پهشردي. ولم يخرجها ايه دي دوارو دا احاديث تخريج نه نه کوي اگر چې د دې شرایطو مطابق کما ذکرل احاديث صحیحه عندو ولم تكون على شرط واحد منهما لک څنګه ذکر کړي یا احاديث د پنيس اگر دی دوالو ندی عنها دی تابیر که پر شرط یو د دي دواردو ندي معبرا عن ها دې تعبير کوي دي نه چې دا صحيح او لسناد دي وروبما ذکر بعضه احاديث التي دیر करत ذکر کوي دي احاديث هغه چې هغه صحيح ندي لكنه نبها عليها دا خبرداري ور کړې او ګره دي وي وه هو متساهلن دهګر چې دی فنه امام دې امام حاکم خدای نرمي کون کې له پته سي کې رودي و دې او حديثه سوي وي وي به اعتماد ني تر سو جنورو لماوني وي دې متصاحل په تصحيح فيمبغي ايت تبع ايت تبع مناسب د چلاتو نو کړې شي و يحکما علی احاديثه فی سلوکشی په حدیثو د امام حاکم بما یلیق بهالها هغه چې کم د حدیثو د حال سره لایق دی ولقد تتبعوه الزهبی امام زهبین د د احاديثو تتبع کړي وهکما على اکثر احاديث بما لا يليق به حالي پاز شړې لوی شړې او کل لوی شړې نام صفات کی وي ده حکم لګول په اکثر احاديث د امام حاکم خو غد حال الحديث نه ده دی ویلي چې او سعیده خو غا صحیح ني ولا يذال الكتاب هميشه کتاب حاجت لري إلا تتبع وعنايه چي دې د هاديث لټو نو شي او دی قستو شي اوس په خبره وایي نو دې وایي چې امام امام زهبي ور سره موافقت کړي بیا ډېر موافقات زاغت حديث دحال سره مناسب نه دي بسکو یو صفاصه مواي کنه ډېر وایي چه پمسازو ایدی حتا پشوکان از اید